Doncs bé, un altre dels porters de la Jonquera, Francesc Cabrera, conegut futbolísticament com a Patet. Uh, tu estàs en edat juvenil encara, t'incorpores aquesta temporada a la Jonquera, explica'ns una mica com, com es produeix aquest fitxatge i tot. Sí. Bueno, jo primer estava, vaig acabar la temporada entrenant amb el Cornellà, uh, bueno, no, no ens vam acabar d entendre del tot, i bueno, el Robi es va posar en contacte amb Napo Galloela i bueno, eh, Napo es va, va preguntar per mi, es va interessar per mi i, bueno, i al final pues, hem pogut eh, bueno, arribar a un acord i, i poder jugar aquesta temporada amb la Jonquera eh, Comentes que la temporada passada la vas acabar al Cornellà eh, explica'ns una mica la teva trajectòria fins a arribar aquí bueno, Jo vaig començar a jugar a futbol en 2002 amb el Jona de Club, on vaig passar nou eh, temporades vaig acabar l'any 2011 al eh, Crat Divisió d'Unor de del Girona. Eh, bueno, després vaig anar a, a jugar al Basquanó, on el Tarnal, amb el primer equip i amb el, amb el Juvenilà. I, bueno, I després hem arribat aquí a la Jonquera I quin, quin objectiu tens de cara a aquesta temporada aquí a la Junquera? Bueno, sé que és, és un, un gran projecte, no? que cada dia, bueno, cada any va més. I bueno, espero aprendre molt de dels veterans que porten molt de futbol i bueno, espero poder seguir creixent com a futbolista no? que sé que sou molt jove i sé que és una gran oportunitat de cara al meu futur. Doncs Patet, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, igualment.